Pöldgömb, a megismerés kalandja. Itt a földgömb és a legfrissebb újdonságok a földgömb újság házatájáról van Éva van a stúdióban. Világutazók kézikönyve, most jelent meg a könyv, ugye néhány hete. Igen, néhány hete. Travelina ez pedig a blogjának a címe. Igen. Megnéztem. 112 országban járt már? Jelenleg igen ott tartok. És akkor arra gondolt, hogy amit ír a blogban, azt összefoglalja, vagy adott egy ilyen eszenciát inkább ebből az egészből. De az ötlete jött, hogy a blogon nagyon sok van és még régen, sok-sok éve, ugye, amikor nem volt minden internete, akkor néhány embernek kellett printelnem, hogy az anyukámnak, meg a hát, lésztem, 96 vagy 80 kezdet Görögországban, ott kezdődött az egész. Nekem 20 éve van blogom, akkor mm. még nem volt az ennyire elterjedt dolog, de én akkor is így nagyon szerettem írni, akkor még csak így munka mellett, hobbiból, és eredetileg volna a könyv, hogy milyen jó lenne, hogyha egy lenne egy ilyen kézzelfogható változata az útleírásoknak, csak hát időközben már ugye mindenkinek én addig addig ültem ezen, hogy időközben mindenkinek lett internete, és most már nem látom akkor értelmét, hogy printeljem a. A, ami a blogon van. Viszont, mivel sokan olvásák a blogot, és nagyon sok kérdés szokott jönni, hogy hogy keresek repülőjegyet, meg hogy nézek szállást, meg hol lehet utána nézni az oltást, mit meg vesz, a vízumot. a repülőre, meg... mit hagyok? Igen, ha, mit szem szem a millió be. Uh -huh. gyakorlati kérdés. És akkor rájöttem, hogy ez nincs sehol rendesen így összeszedve. Szóval vannak olyan internetes cikkek, amik mondjuk a repülőjegyekkel foglalkoznak, meg van egy-két pakolós lista, de úgy, hogy mondjuk így átozzéig az egész nincs átnézve. És mivel nekem ebben nagyon nagy a tapasztalatom, meg a rutinom, gondoltam, hogy akkor én most ezt megírom. És, és akkor tényleg azt szeretném, hogy akkor, ha valaki még soha nem utazott, a, ő is tudja használni, meg hogyha valaki rutinos, azért az annak is szerintem, igen, csak tudok újat mondani. azt olvastam, hogy közgazdász, meg ezt mondtuk is, és, és akkor az a blog most már tulajdonképpen 20 éves, majdnem 20 éves, most már ebből él a blogból? Él. Meg lehet ebből élni? Tehát... Nem lehet megélni a blogból. Nagyon kevesen tudnak blogból megélni, de akik megélnek. Ők se konkrétan a blogból, hanem a bloghoz kapcsolódó hát úgy értem, persze, egyéb hanem, mondjuk rendezvényekre elmennek, rendezzem. mondjuk gasztrobloggerek főzni, vagy, vagy reklámokat kitesznek a felületre, vagy egyéb módon. Én, nekem ez inkább csak hobbi, nincsenek reklámok a a, a blogon, meg nincsenek ilyen szponzorált írások, úgyhogy mindig csak a saját élményeim és a saját véleményem van. Az nagyon különleges, mert én is meg egy-két ilyen blogot, tehát azért ott, ott csak van egy utazási iroda, vagy van egy csoport, vagy egy repülőgép márka, vagy társaság, aki azért csak-csak finanszírozza a dolgot. Maga meg így csinálja, így teljesen Hát ez úgy volt, hogy nekem, a nekem így az első, a blog első 15 évében volt nagyon jó állásom, és és ugye ez nekem mindig így a, e a, a hobbim volt, igen. Uh -huh. És az nálam ez így valahogy becsípődött, hogy nekem a blog az egy ilyen szenvedély, meg hobbi, és valahogy nem tudom most így még átállítani az agyam arra, hogy én ebből pénzt csináljak. Uh, ugyanakkor azért teljesen lúzernek sem akarom érezni magam, hogy, <gül> hogy, hogy mások sokkal kisebb uh -huh. blogból, meg sokkal kisebb munkával ugye pénzt keresnek, és uh, én nekem meg van egy ilyen elképesztően jó közönségem a blogon, és akkor én meg mindenért uh, ugye százszerzelékosan fizessek, úgyhogy hát én ezt úgy hidaltam át, ezt az ellentmondást, hogy, hogy továbbra sincs olyan, hogy mondjuk megkeres egy cég, hogy én tegyek egy bennert, vagy mm. szóval én nekem úgy fogalmas sincs, meg tudok azonosulni, meg nem érdekel az, attól továbbra is elzárkozom, de ha én mondjuk elutazok valahova, és én eldöntem, hogy én ezzel a légitársasággal, meg ebbe a szállodába akarok menni, meg ezt akarom csinálni, akkor, akkor van úgy, hogy megkeresem azokat a szolgáltatókat, akiket úgy egyébként is igénybe vennék, és ja, hogyha és ők a... támogatnak, Ilágos. akkor az jó, ha nem, nem, akkor is úgy megyek. Szóval ez nekem egy ilyen nagyon jó dolog, hogy én bele tudok nézni a tükörbe, hogy továbbra is a saját véleményem, meg azt csinálom, hogy én szeretném, de, de azért nem fizetek mindenért 100%-ot. Azt mondja, hogy nagyon jó, nagyon jó közönsége van, az, az, az mit jelent? egy ilyen blognál, egy idegenforgalom, egy utazós blognál egy nagyon jó a közönség? Hát egyrészt ezt lehet látni az aktivitásnak az arányából, nagyon sok olyan blog van, hogy sokkal több lájkolójuk van, és mondjuk kitesznek egy bejegyzést, akkor arra nem jön semmi reakció, vagy nagyon kicsi, szóval, hogyha én tényleg elmek valahova, és kiteszek egy fotót, akkor ilyen több száz lájk jön. A másik, hogy nagyon világlátott és aktív a, a közönség, most nem csak abban hogy lájkolásban aktív, hanem hogy én nem tudok olyan helyre menni a világnak, olyan pontjára, hogy ne legyen az olvasók közt olyan, aki már volt ott és tud nekem tanácsokat adni. Úgyhogy most már rá is szoktam arra, hogyha elutazok valahova, akkor előtte megkérdezem az olvasókat, hogy ki jár mondjuk itt meg ott, és elképesztően jó ötleteket adnak olyat is, ami nincs semmilyen útikönyvben. Ez a másik dolog, a ha képzelje, harmadik. Képzelje, hogyha tengerünk lett volna. Tartósan annak idejére. Világutazók és hatalom lehetnénk. Hát én, én, én, én le vagyok nyűgőzve komolyan, hogy, hogy hát például nyáron Alaszkában voltam, és elmentem egy én is, tehát a mögötti kis faluba, és akkor így becsekkoltam, hogy nem ilyen helyes kis kabinom van itt az erdőben, és akkor rámír az egyik olvasó, hogy akkor is komolyan nyelebbé meg ebbe a kávézóba, mert ott nagyon finom ez meg ez a süti. Kabinja volt, kabin? Igen. Alaszkában. Az, az is jó. Úgyhogy ez is lenyűgöz. Ami a harmadik dolog, meg ami miért én nagyon szeretem az olvasóimat, hogy szóval nekem gyakorlatilag ezek a úgymond szponzorációk, meg ilyen lehetőségek, azok minden az olvasókból nőttek ki. Most például ilyen teljesen új felületre költözött a honlapom, mert már kicsit úgy elavult volt, így sok éves, és, és akkor egy cég csinált egy vadi új WordPress alapú weblapot, ami azért így sok százer forint, hogyha gondol az ember, ja, és, ezt, és ezt ők még régi-régi olvasók voltak, és mm. mondták, hogy éven nem kérenek egy kicsit korszerű honlap, és <gül> hát rác, jó. <gül> <a honlatilag gül> gyakorlatilag ő, ők tukmálták rám, és ez, ez annyira jó esett, és nagyon sok ilyen van, hogy van légitársaság és meg fényképezőkép, akik mind úgy jöttek, hogy ők nagyon szeretik a blogot. Szeret igen igen mindenket. igen, Igen, mindenki, boldog-boldogtalan minden lefotóz. Tehát csinálok egy körömpörköltet, azt lefotózom, és azt szeretném, hogy, hogy 6-7 milliárd ember lájkolja. Ö, igen, De szóval hogy dönti el maga, aki volt már 112 országban, hogy mi az, amit lefotóz és hogy fotózne? Az hogy dönti el? Szóval aminek tényleg legyen értéke, legyen súly, hogy ezt érdemes lefotózni, még hogy egy, nem tudom milyen automatagéppel is. Tehát, ugye hogy nincs előhívási költség, vagy mit tudom, de igen, lehet, igen. Ma, nem lehet, hogy maga a filmes. E, nem, én, én most már én is digitális dolgozok, ez nem érdekes, hogy egyébként nekem még mindig filmes agyam van. Na, Arra ez, gondolok, hogy én, nagyon, én. én ugye abban nőttem bele, hogy ez ez filmes kerül. gép, igen, és, és én a mai napig nem csinálom azt, hogy, hogy ott állok és csináljak 30 felvételt ugyanarról, és majd hát az egyik jó lesz, hanem én úgy átgondolom, hogy hogy kell megkomponálni azt a képet, és azt a pár kockát lövel mint hogyha még mindig Mint pénzbe kerülne. Nekem ez nagyon becsípődött, és nem is szeretem egyébként, mikor így mindenki 50-60-70 képet csinál, mert ugye feltart engem, és ettől így megőrülök, amikor nem tudok lefotózni valamit, mert mindenkot ott a szelfibotjával. Hát szerintem nyilván ez a fontos, hogy ne de egyetlenül, hogyha szóval ne a klisséket fotózz az ember, hogy az mm. újságot a képes lapokon, mm. meg az úti könyvekben, meg már így a, bele van égbe a fejünkbe, a, hogy hogy néz ki ez a templom, meg az elfeltorony, hanem, hanem az a. Az, aprós... az emberek? Ha már azt mondja, hogy úti könyv, használnak, meg utcát. Szerintem könyvet? igen, én vagy... használok. Hát meg ír is, jó, rendben. <gül> <gül> De már, már mindent a netről veszünk le. Tehát nem, nem tudom, hogy amikor Isten meg utazik, és ott jönnek, mennek az emberek, mondjuk Alaszkában, akkor a kezükben könyv van, vagy, vagy a mo mobiltelefon is azon nézik épp, hogy hol vannak. Szeret Szerintem ezek kiegészítik egymást, mert, mert például így az interneten azért mondjuk így blogokban, meg mondjuk egy Tripadvisoron, vagy nem tudom, egy ilyen weboldalon, mm -hmm. ott nagyon jók a praktikus információk, az, az olyan dolgok, amik gyakran változnak, hogy mi a jó hát étterem, meg, meg mit kell lenni, meg hol jó, hol jó a sütemény. De, de az, hogy le legyen írva annak a, a templomnak a története, vagy legyen írva részletesen egy városnak, hogy mit érdemes megnézni, azért az még mindig az útikönyv. könyv, mm. szerintem. Mondjuk én próbálok a blogra nagyon részletes útleírásokat adni, hogyha valaki nem, nem tud összerakni jól mondjuk egy hétre egy tervet, hogy mit érdemes megnézni, teszem, azt Velszben, akkor le tudja járni ugyanazt, mint én, mert annyira részletesen megírom, de... De szerintem egy jó úti könyvet azért nem pótol semmi. Még mondjuk nyilván a, ezek a gyakorlati részek azok nem olyan jók a könyvekben, azok hmm. gyorsan abulnak. Ez a világutazók könyve igazából eh, miről szól? A praktikumról szól? Ez teljesen csak a praktikumról szól. A, a végül is így az országokról, hogy én miket láttam, meg, meg merre jártam, meg miket érdemes megnézni, az ott van a blogon, és hát nem akartam ugyanazt ugyanazt könyvbe kiadni. Tehát nem azt nyomtatta ki, ami a blogban már nem, megjelen. Nem, nem, teljesen más. Úgyhogy a, a, a blogon országonként megvan, hogy, hogy én, én mit, mit javaslok. A, a könyv pedig abszolút a, a praktikum, hogy amit így bárki bárhol tud használni, nem csak külföldön, hanem akár belföldön is, hogy mit érdemes pakolni, mi legyen hátul a csomagtartóban, vagy teszem azt, mit adunk fel a repülőre, mi az, ami ott kell a kis kézipoggyászba hogyan kezdjünk szállásokat nézni, hogy válasszunk éttermeket, mit Hát ahol a... sokan vannak, nem? <gül> De csak az ember ott, akkor... Igen, az akkor... például egy jó dolog, hogy ahol sokan vannak, meg ahol a gyerekeket viszik a családok, <gül> vagy például ilyenekre gondolok, hogyha az ember megérkezik egy szállodába, akkor mondjuk a konciérsat vagy a recepciós nem úgy kérdezi, hogy na, hova szoktak menni a turisták, vagy mit ajánlnak nekem, mint látogatónak, mert oda el fog a turistás, hanem igen, énne. hogy maga hova megy, amikor elmegy a családjával szülénapot ünnepelni, és akkor ő biztos azt fogja mondani, hova ők járnak. Hmm. Szóval nagyon sok ilyen kis-kis nüansznyi dolog van, minden tekintetben a szállás, meg az ételem, meg a repülő, meg a többi, hogy, hogy, hogy lehet megtalálni az igazán autentikus élményeket. Mindig egyedül utazik, Tehát vagy úgy, vagy családdal, vagy barátokkal, vagy egyedül. Én alapvetően egyedül szeretek utazni, hogy ha csak megtehetem, akkor egyedül utazok, akkor nem szoktam egyedül utazni, hogyha ha logisztikailag ez borzasztó maceráns, mondjuk voltam most Madagaszkáron, hát ott nagyon nehéz egyedül, mert nincs kiépülve ez a turista infrastruktúra, vagy, vagy mondjuk veszélyesnek ítélen meg, mondjuk ha hegyet mászok, akkor... Hát én egyedül nem boklásznék napokig a hegyekben. Mert minden most... szeretett szereti a tengert, a hegyeket, minden evő? Tehát nincs, nincs így favoritja? Igen, a? én, én A alapvetően minden... 112 országban minden belefér, értem, értem ott. Már csak maga... Volt itt egy kedves ember ami olyan régen ebben a stúdióban, aki azt mondta, hogy... Már láttam, hogy volt vagy 20 ilyen bemutatása, ilyen társaság, meg ilyen geológus, meg olyan nem tudom, és azt mondja, át csak mondjak annyit, hogy utazó. És... És akkor azért nagyon megirigyeltem, mert az egy, az egy fantasztikus dolog, hogy, hogy valaki csak úgy egyszerűen utazónak vallja magát, de maga is akkor egy ilyen utazótípus, nem? Igen, én, én nagyon, engem, hogy minden érdekel, mondjuk nem vagyok az a pancsolós típus, aztán mm. nehezen tudnám elképzelni, hogy egy hétig úgy fekszek a tengerparton, és nem csinálok semmit, szóval nekem azért úgy kell, hogy jöjjek, menjek, és nézelődjek. Meg annyiból nekem szerencsés természetem van, hogy, hogy vannak emberek, akik akik ugye mindig a, a rosszat látják, vagy a negatív volt, mert ugye mindig azt keresik, ami itthon van, és akkor ugyanazt akarják replikálni, és ha mondjuk valami nem olyan tiszta, akkor azt látják, hogy hú, az Ázsia milyen koszos, meg ott a másik helye, meg milyen rossz Na, haja. És Hája. miért is, is hordt Igen, és hogy én, én meg ugye próbálok így nyitottan elindulni, és azt keresni, hogy mi az a más, mert ugye az ember azért utazik el, hogy ne ugyanaz legyen, mint itthon. És és ennyiből így, ez szerintem ilyen szerencsés dolog, hogy így, tehát mindenhol megtalálja az ember a jót, és azért érdemes mindenhova elmenni, számomra szóval az majd jobb ide menni, mint oda menni, mert egyik helyen szép a természet, másik helyen kedvesek az emberek, valahol izgalmas kultúrá, szóval, hogy mindenhol van 112 valami. 112 pipája van, már annak idején még ezt értem, amikor nagyon fiatal újságíró voltam, <gül> akkor volt egy ilyen nagy térképen, nagyon csak Európa volt, és akkor olyan kis pöcköket mindig tettem, ha voltam valahol, hát ez, ez, ez nem, tehát nem, nem, nem jutottam el nagyon komoly, tehát több tucatig nem jutottam el, de a 112 az már nagyon komoly, hát most már fogynak az úti célok, nem? Hát országból mennyi van? 160? 150? Hát a 195 hmm. körül van. Um, jó, hát lehet, ezt meg, lehet ezt megosztani, persze, biztos, persze. Igen. Régen azért ez inkább szempont volt, hogy minden évben legyen egy pár új ország, hogy jó lenne végére érni. Látom, nagy, voltak nagyon sűrű korszakai, azt láttam Igen. a bejegyzéseből, amikor, amikor, amikor, amikor, amikor, amikor, amikor minden felé jelt. <síns> most például az utóbbi években ezt veszem észtről, kicsit így lelassultam, hogy e, nem, nincs ez, hogy most Ugye az ember a fiatal, mindent látni akar egyszerre, hogy ide is megyek, meg oda is megyek, meg, meg oda is megyek, és akkor most már inkább úgy megyek, hogy elmek egy területre, és Ezt a sokkal jobban bevárom, mélyebben. igen, mélyebben, meg, meg nem elsődleges szempont, hogy legyen új ország, mint régen így mentem ilyen kis exotikus helyekre, hogy Tó, meg Benin, hogy legyenek új pipák a listán, de például az utóbbi, két-három évben, egy többször visszamentem Amerikába, mert, mert voltak ilyen mániáim, hogy szeretném meglátni Alaszkán, meg végvezetni a 66-os úton, meg a, vég, meg a nemzeti parkokon, meg a Kalifornia-Oragonit-tengerparton. Na most ezek egyik se lett új pipa, <gül> viszont mindegyik nagyon nagy élmény volt azzal együtt. A, a könyvben melyik a legjobb rész, vagy, vagy melyik tetszik legjobban a, a visszajelzések szerint az embereknek? Világutazók, kézik, mm -hmm. értem A-tól az ég ha valaki utazott, annak is, ha valaki nem utazott, annak is legyen benne praktikus érdekes. De melyik a legjobb rész? Nézekettem a tartalomjegyzékig utottam. Őszintén hát, nem tudtam elolvasni. Hát igen, nehéz. Mert... Még nem sok emberre beszéltem, mert még ugyan elég Na még friss, friss a könyv. Szerintem a szerintem a rész, ami nagyon Komprehenzor, szóval nagyon, nagyon összevarakva, mert, mert én nagyon sok olyan weblopot olvastam, ahol, vagy láttam már, ahol így van három trükk, meg öt trükk, de mondjuk. És mondják, így... olcsón jókor, de nem erről szól a mese. Igen, igen, de én úgy érzem, hogy ez így tényleg mindent végigvesz, amit végsz, hogy nagyon, nagyon részletes. Maga és nagyon ö... olcsón tud, Azt nem akartam zsebébe turkálni, de hát azért 112-es az nem olcsó, még akkor se nagyon jó munkája volt sok éven keresztül, szóval maga az nagyon tudná mindent, ugye? Hát igen, mert muszáj, ez, hát ugye muszáj. az embernek, ugye, ahogy mennek az életének a korszakai mindig az, vagy vagy pénze van, vagy ideje és mm. ugye amíg diák közön pedig egy csomó ideje van, de nem nagyon van pénze, akkor voltak ezek az interéles, meg mm. kártszörfing, meg stoppolás, meg stb. típusú utazások, amik ugye jól kerestem akkor, akkor befizettem valami mm. drága útra és elmentem és most, hogy megint nem, nincs így kvázi 5 éve ilyen normál munkahelyem, úgymond most megint nagyon nagy energiákat fektetek abba, hogy olcsón utazzak, és ugye pont emiatt tökélesedtek ezek a technikák, hogy, hogy mindig megtalálna a legjobb repülőjegyeket, meg a legjobb szállásokat. Milyen a jó utazó? Hát mindenképpen nyitott, szóval nem, nem úgy néz a dolgokat, hogy ez most nem olyan, ahogy én elképzeltem, hanem így örül a, a másnak. Mindenképpen kell egy humorérzék, mert különben a váratlan helyzeteket azt, azt a jó meg ne tudja érző. viselni az ember, igen. Úgyhogy, meg hát szerintem fontos, hogy a helyekkel sok kapcsolat legyen, mert uh, én azt veszem észre, hogy az mindig sokkal jobban rögzül, vagy sokkal mélyebbek azok az élmények, mm. amik nem így az épületekről szólnak, hanem hogy így jót mm. beszélgetett az ember egy családdal. Sok nyelven beszél? Hát nem, én, én a nagyon kívül csak angolul, meg németül. És azzal az évol elbordult azzal, 112 országban. Meg uh, én úgy, úgy gondolom egyébként, hogy nagyon sokszor uh, ez nem a nyelvtudásra múlik. Uh, nekem egy millió olyan kis, kis uh, jelenet van a fejemben, amikor így egy szót nem tudtunk a másikkal, hanem mondjuk elmek egy picike étterembe, ilyenek az egyetlen vendég, kihozza a néni a, a a vacsorámat megeszem, és akkor látja, hogy jó, hogy megettem, akkor ott áll, és boldogan mosolyog, és akkor így egymásra mosolygunk, és ezek olyan dolgok, hogy tényleg egy szót nem tudunk egymáshoz szólni, de így benne van, hogy ő, örül az én örömömnek, és akkor így, volt már ilyen helyzet, és akkor kimentem, és így átölelt, szóval olyan aranyos volt, mert látta, hogy én milyen jó izőn magam szám. is egy mosolyogos. Jó, akkor tegyük még ezt hozzá, hogy jó utazó, azt tudja mosolyogni. Kisgyörgyi Évának nagyon szépen köszönöm. Travelin a blog, világutazók kézikönyve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Monitor délután. Élő magazin műsora 94-2-n.